Uh. Vänta innan du kör igång, Jaxon. Hoppa över här. kom här. Kom, kom igen. Låt hunden vara. Han sov under sitt tecke. Han kommer ändå att störa mig. Ah, nu är med. <laughs> Och hjärtligt välkomna till Inte rasist men podd En podcast som granskar, analyserar och Diskuterar fenomenet Sverige Till lika partiet Sverige Mitt namn är Magnus Össer Bengtsson Och med mig har jag som vanligt Kristoffer Gummesson Är det med dig? Det är mycket bra med mig Mycket, mycket bra Vi mm. har eh, även någon mer med oss på länk Ja, eh, vi har ju vår Twitter-bulldog Med oss Henrik Johansson <laughs> Tja Hej. Hej. Live på länk då från sin säng hemma i Avesta så du vi har förstått det. Ja. Mm. Är du bitter över resultatet vid budgetomröstningen? Det är min första fråga. Ja, inte riktigt. Nu är det lite orättvis. Vad, vadå det? Nej. Äh. Vadå? Det är väl trevligt med nyval? Ja, just det. Och runt igen. Det var ju så kul sist. Ja, eh, vi ska väl eh, upplysa då våra lyssnare om att Henrik är eh, troende socialdemokrat. Eller aktiv socialdemokrat kan man också kalla det kanske. Det är ju, han är ju en del av den politiska bredden som vi har på interrasismen. Ja. Eh, även fast vi oftast brukar bli kallade kulturmarxister någon mm. som sticker fruktansvärt hårt i ögonen på till exempel Oskar Chau. kan vi tänka oss. Som du är Folkpartiet troende liberal. Ska vi sitta här och hänga ut alla våra kollegors partitillhörighet? Uh, nej, nej vi, kan, vi kan strunta i det. Men, då kan vi föregå den klassiska liksom, en gång om året när de ska avslöja att vi socialdemokrater och liberaler ja just det, just det. Och, och har vi gjort det redan så vilket, vi inte dividera om det igen. vilket fantastiskt avslöjande att man är socialdemokrater och liberaler det minst kontroversiella man kan vara i Sverige <laughs> ja. ska vi, men har du, du har inga synpunkter på är du, du är nöjd med ett nyval det kan vi inte tänka oss att jag är? Ja. jo jag är ganska så jag, jag ska inte, jag, jag klagar inte absolut inte det var en extremt svår situation ur ett eh, socioperspektiv och Nej, alltså jag, jag, som det ser ut nu och det är läget så det, det, det var bara, nej nu kör vi, nu gör vi nyval och så alltså, gör vi om och gör rätt. Nej men jag tänkte på angående nyvalet att vi får ju på IRM också en ny chans att sänka dessa Sverigedemokrater, det gick ju så där senast. Jag tror det kommer gå sådär den här gången också. Det är väl kanske rimligt att anta men vi får ju i alla fall sätta tänderna in i valrörelse och det ser vi fram emot. Jag undrar, Henrik, varför sossarna inte körde på samma koncept som man gjorde nere i Skåne? Du menar det här som kom idag om att man hade vad hade man, man hade taktik rösta genom sin egen budget, genom att rösta på Sverigedemokraternas förslag först. Ja, vi måste ju förklara det upplägget lite grann, för det antar jag gick till så då att man först röstar om Sverigedemokraternas och Alliansens budget och sedan då så blir det en så att säga avgörande omröstning mellan vinnaren i den omröstningen och socialdemokratiska budgeten, eller hur? Ja, och då ja. valde Socialdemokraterna att rösta i första steget i första rundan där på Sverigedemokraternas budget. Så att S Socialdemokraternas budget och miljöpartiet då ställdes mot Sverigedemokraternas budget i den avgörande omröstningen. Nej, faktiskt inte. Det var, det var faktiskt så att det var så att man, man röstade på Sverigedemokraternas budget först. Då föll alliansens budget. Sen ställdes Sverigedemokraternas budget mot vias budget tror jag det var. Och då föll Sverigedemokraterna och till slut stod det mellan vänstern och sossarna och Miljöpartiet. Och då valde både SD och alliansen att lägga ner. Så det, det, det gillar de inte. Det var ju faktiskt en helt fantastisk taktik. Varför gjorde man inte så på riksnivå? Alltså om Sverigedemokraterna vill leka maktspel så hade de ju fått något hårt att bita i. Ja verkligen. Det hade ju varit jättekul. Alltså om man inte sa det högt heller. Alltså första vändan undrar de vad som händer. Ja vilken chock det hade varit. Äntligen! Etablissemanget börjar ta efter våra galna <laughs> politik. Vad roligt! Ja, precis. <laughs> Nej, det tyckte jag var fantastiskt. Det, det, det, var, det var en väldigt smart grepp, men jag tror att det, det hade <laughs> så här. Ska, ska liksom vår regering byggas på en kupp? Det känns ju också konstigt Nej, på något har, sätt. Har du, inte, har, du inte, har du inte sett House of Cards än? Nej, jag har ju inte det. Nej, då. Titta på den och kanske du kan lära dig ett och annat om maktintriger. Det kan du som socialdemokratisk politiker behöva kanske. Jo Magnus, eh, vi har ju rört upp känslorna hos eh, ett par grabbar. Förra veckan i vår podcast. På högerkanten. Ja, på de, hade, höger de hade blivit riktigt ledsna. Det var ju den här podcasten som vi pratade om. Eh, den som låg på exponerat. De har ju gått ut nu och gjort ett specialprogram. där de pratar halva programmet om oss faktiskt. Och de var jätteledsna för att vi hade så skrattat, skrattat åt dem. Och för en del andra saker. Till exempel så tyckte de att eh, vi hade ljugit. Vi sa att den här podcasten låg på exponerat. Eh, och den är då officiellt Inte en podcast på Exponerat eh, Vi hade ju missuppfattat det där lite grann. Men det fanns för, förklarliga skäl till det kanske. Ja precis alltså, och, och för att göra en, en rättelse då För att alltså, de är ju inte Officiellt Exponerats podcast men, men jag hittade en grej från juli i mm. På Exponerats hemsida Då står det så här att eh, Vi välkomnar både gamla och nya lyssnare Att följa oss här på Exponerat Vi har lämnat och flyttat hit i förhoppning att nå ut till fler. Exponerat är en välbesökt sida och vi hoppas att Exponerats besökare vill ge oss en chans. Vem vet, ni kanske uppskattar vad vi har att säga. Sen så, sen så var de ju också upprörda över att vi hade skrattat åt eh, deras definition på homofobi. Eh, så då bestämde de sig för att tvåla till oss ordentligt genom att läsa upp definitionen på ett helt annat ord. De läste, vi pratade ju om att homofobi inte betyder att man gömmer sig bakom en byrå när man ser en homosexuell person utan det handlar ju mer, eller det kan handla om det, men det handlar ju också om att man uttrycker liksom avskin för homosexuella människor och för homosexualitet. Och det här var ju samma då när de hade försvarat Björn Söders uttalanden, de här homofoba uttalanden, eller förlåt, nej. Ska jag, får man säga Det, kan, det var ju inte homofobi Det var ju det som var poängen Det var ju enligt enligt enligt allmänt hyfs enligt dem. De Ja ser. alltså de menade ju på De läste ju då upp definitionen på det här andra ordet Alltså fobi Och menade på, ja men titta det står ju att det betyder att man är rädd <laughs> Uh. <laughs> Egentligen, de, de vill ju poängtera det, de pratade om ordets egentliga betydelse De måste stryka halva ordet ja. ja, precis, och den logiska följden av det måste ju vara att man ska läsa homo för sig och bi då för sig Och när man slår ihop det så blir det de här ursprungliga betydelserna till ett sammansatt ord Och homo i sin egentliga betydelse betyder ju människa då Mm. Så homofobi Det är någon slags rädsla för människor. Så att då gömmer man sig alltså under en kudde när man ser sig själv i spegeln, kanske. Nå, eh, Något Ja, eller det är kanske en sådan torriskräck, är det homofobi? Att man inte vill liksom vistas ut Det är ju en form av homofobi. så kallad ursprunglig homofobi. Alltså det, alltså det har ju gått inflation i begreppet homofobi när man liksom. Började inkludera andra saker. Ja, just det. Just det. Men, men de undrade väldigt mycket också. De var väldigt intresserade och, och, och diskuterade det här med oss. Alltså vår definition av homofobi, just. Mm. Och, och då tänkte vi att jag, jag tänkte att jag skulle bli lite tung. Och nu blir det, nu blir det riktigt tungt i det när jag går till en, en, en säker källa. Ja. Säkerkälla ska jag säga en En etablissemangskälla kanske man ska kalla det Och den heter nationalencyklopedin Åh nej, jag har läst en sån där PK-skrift nu? Ja, jag har gjort det Och där står det att homofobi Det betyder stark rädsla eller avsky för homosexualitet Alltså förmågan att bli förälskad i Och känna sexuell lust till en person av samma kön Det kan också innebära att man är rädd för homosexuella ja. mm. Eller tycker att de är mindre värda än andra mm. Det kan även innebära att man är rädd för homosexuella känslor hos sig själv. Regler och traditioner i samhället som gör att homosexuella blir förtryckta eller diskriminerade kan kallas homofobi. Okay. Men det är, det är bara våran definition. Ja, det är väl nationalencyklopodins definition. Och som sagt, det är just styrt av den här PK-maffian. De var ju väldigt upprörda också för att vi, vi var lite raljanta sådär. Framförallt när vi pratade om om att alltså, de fullt existerande argumenten hos Kemtekerot att han hade hämtat dem sin röv var, någonstans var det vi hade sagt. Ja, och det, då gav honom uttryck för en sån här extremt moralistisk syn på att sådana där ord kan man väl inte säga. Ja, och jag måste ju säga, alltså, jag känner mig lite elak så här efterhand då. I, i förra avsnittet så kallar jag ju Kemtekerot för idiot. Jag, jag vill bara säga det här, att när jag sa att Kent Ekerot hämtar källor ur sin röv alltså röv betyder ju egentligen hål från början så han hämtar, han, jag menar ju att han hämtar argument från hålet i sig själv. Det var en mer sån här filosofisk resonemang. Och, och när jag sa idiot, alltså då menar jag ju inte den alltså ursprungliga... Eh, eller den, den, alltså den, den som har gått inflation i det ordet idiot som betyder... pk definition. pk definition, alltså en enskild man eller kvinna urhopen som är okunnig eller obildad. Mm. Det var ju inte det jag menar, utan jag pratar ju om... Alltså den ursprungliga, den grekiska. Alltså från grekiska ordet idios. Som betyder egen. Ja, just det. Du menar jag ju att kentekrot var egen. Ja, det kan man ju se som en komplimang faktiskt. Eh, det är ju bra att, ha, liksom, att vara lite unik också. Ja, så att vi ber så hemskt mycket om, om ursäkt ja. till de här killarna. Ja, och vi ska sluta skratta åt dem. Ja. Det är ju taskigt. Bortsett från budgetcirkusen och det parlamentariska läget var förra veckans stora snackets förmodligen Socialdemokraternas kraftfulla markering mot Sverigedemokraterna. Och detta minnade då främst ut i en benämning av partiet. Det var ju Stefan Löfven och Magdalena Andersson som benämnde Sverigedemokraterna som ett fascistiskt parti nyfascistiskt parti, förlåt. Det, det är ganska intressant, det är ganska många, alltså, till exempel Henrik Arnstad har ju haft någon liknande resonemang förut och kallat dem fascister det är en, a, även andra debattörer sen är det lite tveksamt på andra håll ja, Om man ska benämna dem som. Det har ju vållat en del. Framförallt allt i public service som eh, valde den något mer milda definitionen, främlingsfientliga. Ja, precis. Tack, eh... public service. <laughs> det har ju vållat en del diskussion det här som du säger, både på akademiskt håll och även bland debattörer. När då Stefan Löfven, ah, Stefan Löfven skrev en debattartikel i DNA gick ut med det här och då kallade han honom för ett nyfascistiskt enfrågeparti. Eh, vilket jag i sig tycker blir någon slags paradox att prata om ett enfrågeparti som är nyfascistiskt. På grund av att, alltså, kan man ens sortera in en politisk rörelse som är ett enfrågeparti, kan man sortera in dem under en ideologi? För då blir det ju snarare någon slags intresseorganisation som visserligen kan ha rasistiska eller främlingsfientliga bevekelsegrunder för varför man vill genomföra, genomdriva en fråga, nämligen i det här fallet då att minska invandringen. Men frågan är om man kan sortera in dem under en ideologi. Det blir, borde ju bli väldigt svårt. Det blir något av en paradox när Stefan Löfven skriver att det är ett nyfascistiskt enfrågeparti för det finns ju två två stycken angreppspunkter man kan ha på demokraterna. som politisk rörelse. Ena är att de är ett gäng lallare som bara bryr sig om en enda fråga. Andra är att de är, bygger på ett mycket större och mycket farligare idékluster. Mm, mm, mm. Men det, det brukar man fråga sig varför är det här intressant? Varför skulle man varför är det viktigt att ha en benämning på det? Mm. Jag, jag kan tycka så här personligen att det är ett problem när man kallar det här partiet för enbart invandringskritiska. För det är ju inte riktigt sant. Alltså det mest, alltså En modern klassiker är när Björn Söder står i norsk tv. Jag nämnde förut. När han pratar med när Främskrittspartiets står där. Mm. Och han inte på något sätt vill beblandas med Sverigedemokraterna. Eftersom de, till skillnad då från den norska motsvarigheten, även höjre i Norge, säger att, ja men ni vill assimilera människor. Ni vill inte att det ska ges ut permanenta uppehållstillstånd. Och vi ska komma ihåg att Sverige för 20 år sedan så stod det i partiprogrammet att de skulle repatriera, som det hette då så fint, invandrare mm. från Sverige tillbaka till sina länder. Idag har de ju den något mildare definitionen att det flyktingpolitiken måste gå ut på att människor ska återvända hem. Ja just det. Varför det? Ja, men det där är ett jätteintressant exempel för att Främskrittspartiet och Sverigedemokraterna är ju båda partier som kapitaliserar på att man vill minska invandringen. Det är liksom deras stora väljarfrågor. Och sparka på utsatta grupper. Ja, precis. Men de bygg partierna bygger ju på två helt olika ideologiska grunder. Främskrigspartiet vill ju se sig själva som att de bygger på något liberal grund. Alltså det är ju snarare någon slags populism i deras fall. Medan Sverigedemokraterna är någonting annat. Frågan är bara vad. Jäm jämför Nydemokrati och Sverigedemokraterna. Då ser man en väldigt tydlig skillnad. Att Nydemokrati var ju ett rent högerpopulistiskt parti utan någon större ideologisk bas. Och därför krackelerade det ihop. Ja, det är ganska snart när de kom in i riksdagen när alla började att så rösta. Ja, det var, de var, de var också väldigt unga när de kom in i riksdagen som hade en del barnsjukdomar kvar. Men det man också kan säga, alltså jag tycker att det är synd att Stefan Löfven inte sätter ner foten här för jag är ju av den åsikten att vi behöver hitta en vettig benämning på det här partiet och på den här rörelsen för det är, inte ett, alltså det är inte en rörelse som växer bara i Sverige utan det finns ju över hela Europa att den här typen av partier växer fram som vi har lite svårt att hitta en benämning på och Stefan... Jag vill lägga till att det finns ett stort problem i det där det är att vi, vi, vi kallar dem inte nationalsocialister och vi kallar dem inte fascister och då finns det liksom ingenting likvärdigt oavsett kvar för många, alltså det, det blir ju rasister men det är ju ingen ideologi att vara rasist Ja, eh, men det är därför man kan börja prata om nyfascism alltså man kan ju inte prata om fascism i den traditionella meningen egentligen eh, men nyfascismen är alltså det är ju ganska svårt det finns, det finns ju ingen enhetlig definition riktigt på det eh, och så är det ju, när nya ideologier växer fram så krävs det ju nya begrepp förstås eh, jag tycker att det problemet med när Stefan Löfven och Magdalena Andersson kallar Sverigedemokraterna för nyfascister är att de inte sätter det, alltså de lägger ingen subkritik bakom det. Alltså de sätter inte det i någon kontext och liksom, eh, på allvar för en intellektuell diskussion om vad det faktiskt innebär. Varför är Sverigedemokraterna nyfascister? För då hade diskussionen kunnat bli mer intressant. Jag tänker ur ett rent liksom, strategiskt... Eh, Perspektiv här. Om man bara säger att benämner ett parti som nyfascistiskt, så tolkas det hos väljarna till exempel. Då man ser ju det bara som att ja, men nu håller de på att kasta invektiv på det i och med att fascist är ett så liksom, historiskt belastat ord. Eh, det krävs ju någon slags djupare diskussion för att man ska kunna hitta en vettig benämning på det här partiet. Så jag skulle vilja säga någonting i just det här med definitions och just det här varför det är ett problem för människor. Jag, jag tycker det är viktigt att peka ut det för att ett problem med att definiera Sverigedemokraterna, alltså jag kallar dem ju rasister. Men det är ju inte en ideologisk benämning på partiet. Jag, jag menar att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt. Parti. Jag menar inte att de är rasideologiska utan de har en massa andra saker. Alltså, de har ju även rasideologiska element, men man gör hierarkier av människor i Sverige och sånt. Alltså allting som faller under definitionen av rasism. Men fortfarande så är inte det en ideologi. Och då tittar människor snabbt då att, ja då har vi nationalsocialismen eller så har vi fascismen. För man tycker inte att nationalismen låter. Furt nog eftersom man anser att de är rasister. Så då står man hela tiden där. Jag tror att det behöver någon slags en ny definition på Sverigedemokraterna. Eller den typen av rörelser. Vad exakt den är, det vet jag inte. Jag tycker inte att det är korrekt att kalla dem fascister. Det är inte rätt att kalla dem nationalsocialister. Nationalister, ja det kan man väl kalla dem. Men jag tycker att det är alldeles för snällt på ett rasistiskt parti. Ja, men alltså, det här är ju intressant, för att man har ju gått ut nu i dagarna efter att Magdalena Andersson och Stefan Löfven gjorde det här utspelet, så har man ju gått ut och frågat en hel del forskare, är Sverigedemokraterna ett fascistiskt parti? Väldigt få skulle ju hålla med om att de är ett fascistiskt parti, eller hur? Men det är inte riktigt det som diskussionen egentligen bör handla om, om de är ett fascistiskt parti, utan det är om det är ett ny fascistiskt parti. Det är ju en viss skillnad, eller en ganska viktig skillnad, därför att nyfascismen är ju det som man möjligtvis skulle kunna inordna dem under. Men problemet med att prata om nyfascism är ju att det finns ingen riktig enhetlig, enhetlig definition på vad det är. Alltså det blir otroligt problematiskt också om man skulle då använda begreppet fascism eftersom begreppet fascism framförallt är härligt ur de rörelserna som var liksom i 30-talets Europa framförallt eller vad ska man säga, de första åren på seklet. Alltså, det, alltså man måste ju utveckla det begreppet någonstans för det är få människor som till exempel skulle förklara att dagens socialdemokrati är exakt samma definition som den var för 120 år sedan. Är ni med? Ja, precis. Det, det vore väldigt konstigt. Alltså både fascism och socialism och liberalism, alltså det här är ju samlingsbegrepp på ideologier som rymmer väldigt många olika tolkningar och liksom många olika definitioner. Och det är väldigt intressant det här med också begreppet fascism för att alltså till skillnad från de du precis nämnde så finns det ideologiska, ideologiska tänkare bakom, de grundar sig ofta i olika liksom filosofiska tankar där de Ja, de byggs upp liksom utifrån de här idéerna om vad människan är och vad som är värt i livet och så vidare. och så vidare Det finns inte inom fascismen utan man går en omvänd väg när man förkl försöker förklara och definiera vad fascism är. Mm. Man tittar på de existerande rörelser som finns och har funnits, framförallt de som har funnits. Mm. Och där finns det, man, man kan prata om fem huv huvudtyper av fascism. Där man kan prata om italiensk fascism, man kan prata om rumänsk fascism, ungersk och så kan man prata om spansk och sen ska man prata om alltså, nationalsocialism. Mm. Med en viktig eh, distinktion mellan de fyra och den sista med nationalsocialismen eftersom den helt och hållet bygger på att det är rasbiologin som är liksom målet för hela rörelsen. När man ska då försöka definiera fascism så måste man helt enkelt ta de fascistiska rörelserna och hitta gemensamma karaktärsdrag. Av den här anledningen så är det också väldigt omtvistat vad som de facto är fascism. Eftersom alltså, olika historiker har olika definitioner ungefär på samma sätt som demokrati. Så djup behöver lite gå in. <laughs> jo men det är intressant tycker jag. För att vi kan väl enas om att det är ganska angeläget att hitta någon slags definition att sortera in Sverigedemokraterna under. Inte bara för Sverigedemokraternas del utan för att de är en liksom, del av en politisk rörelse som växer inte bara i Sverige utan i övriga Europa också. Jag kan ju säga så här. Eh, när jag definierar Sverigedemokraterna som ett rasistiskt parti då gör jag utifrån att från topp till botten av partiet. Så bland deras politi politiker så genomsyras man av rasism. Gång på gång ser vi rasistiska uttalanden. Vi ser uteslutna politiker men vi ser också gång på gång hur politiker får stanna kvar utan några större reprimander. Vi har hört uttalanden, vi har hört hemliga inspelningar. där man säger från den absoluta toppen att det är helt okej okay att vara lite rasist. Eller inte bara lite. Och säga vissa rasistiska homofobiska uttalanden Bara det inte kommer ut. Det är helt okej, okay, säger man. Det finns i deras princip program, finner vi det när man pratar om den mänskliga essensen, där man visserligen säger att det, då, det gäller för individer, men det gäller också för vissa grupper som ger de här olika grupperna olika egenskaper och i de här egenskaperna så kan det inte bara vara positiva utan måste även vara negativa egenskaper klassisk rasbiologi skulle man kunna tolka det som jag gör det i alla fall sen tycker jag också att man gör hierarkier av människor, alltså svenskarna i Sverige, det här påstår Sverigedemokraterna själva att det här, de här hierarkierna då mellan assimilerad svensk, vanlig svensk och icke svensk. det har ingen betydelse men helt plötsligt så kommer det förslag i riksdagen motioner som visar på att det visst har betydelse för att man ger de här olika grupperna olika demokratiska möjligheter för att få ta del i vår svenska demokrati. Därför kallar jag dem rasister. Det är min liksom, grund till att jag säger det här kortfattat. Jag... Men då blir det ju samtidigt väldigt problematiskt om vi har hatet mot homosexuella eller andra grupper i samhället. För det är väldigt svårt att definiera... Alltså homofobi som rasism skulle jag vilja påstå Alltså alla de här ja. andra uttrycken får ju inte jag har faktiskt suttit och filat lite grann på argument för varför man skulle kunna kalla Sver Sverigedemokraterna för ett nyfascistiskt parti. Okay. Och det är ju lite svårt i och med att vi har ingen enhetlig definition på vad nyfascism är. Så att det jag har gjort är att jag har sorterat ut några fascistoida drag som präglar Sverigedemokraterna i deras politik och deras principprogram. Och till att börja med så har vi väl det allra tydligaste, vilket kanske är ultranationalismen. Mm. Eh, Sverigedemokraterna delar in all mänsklig gemenskap nästan i nationell tillhörighet. I principprogrammet så skriver man att nationalismen är det enskilt viktigaste verktyget i arbetet med att bejaka den gemensamma identiteten och samhällets inre solidaritet. Och i sin praktiska politik så ser man ju också det här. Man vill ju inkorporera nationalismen i nästan alla områden. Bara i höst så har de motionerat om trohetseder inför nationen och konungen. Och man vill även liksom ändra i skolplaner och allt sånt här. Det är ju det ena, ultranationalismen. Även om man, vilka typer av föreningar man ska ge bidrag till och man ska stötta det som är... Vad man skulle kunna kalla nationalistiskt, alltså liksom inhemska, typ folkbildande rörelser som handlar om folkdans, inte vet jag. Ja men precis, just det. Eh, som då han spelar på nationalistisk kultur. Liksom. Och ett nästa tydliga drag då är tankarna om degenerationen, eller alltså att eh, samhället och, samhälleligt och moraliskt förfall. Som ett väldigt tydligt fasoistiskt eh, drag. Och vi behöver inte gå långt bak i leden för att hitta de här dystopiska tankarna om samhällets förfall. Senast i våras så skrev vi vikarierande partiledare Mattias Karlsson på sin Facebook-sida att striden om civilisationens överlevnad går in i en ny, mer intensiv fas. Men skulle man även knyta det här till någon slags liksom, våldsromantik? Alltså det finns ju alltså den här krigiska retoriken. Ja, och det är ju ett annat fascist och, och så ska vi ju komma ihåg att alla de här uh, i det fyras gäng. Alltså Jimmy Åkesson, Björn Söder, Rickard Jomshoff och Mattias Karlsson. Att Alla de här uh, liksom vurmade ju för Karl XII och besökte hans staty. Och vi ska ju komma ihåg att Karl XII är ju uh, för eftervärlden känd som krigarkungen. Ja, Alltså även, och, som sagt, jag pratade både om samhälleligt förfall, synen på att det föreligger någon slags samhälleligt förfall och även moraliskt förfall. Det moraliska förfallet, det ser vi ju ofta, inte minst i liksom gamla blogginlägg och sånt från Björn Söder, eller nuvarande filmklipp på Youtube från Kant Björn Söder pratar ju liksom, han uttrycker sin antipatin för homosexualitet och sånt här. Här kommer vi in på det, det som du sa, det som inte går att sortera in under rasism. Men eh, nämligen då att man också kritiserar allt det här som är normavvikande på något sätt. Till exempel det som tas i uttryck i prideparader, det tycker man är det äckligaste som finns. Eller allting som har med genusteori att göra. Ja. Allting som inte är liksom biologiskt kön. Ja, men precis. Och det här hänger ju också ihop med tanken på att befolkningen måste renas, som också är en fascistoid tanke. Alltså, jag, är ganska, som jag tyckte du missade när du pratade om ultranationalismen. Det är ett väldigt så här, fascistoid drag. Det är just det här utopitänkandet. Att det finns någon typ av liksom, inte slutmål, alltså som sagt, det finns ju olika former liksom. Men just det här. Alltså en utopi som bygger på någon form av mytbildning av den, från den egna historien. Mm. Och vi ska komma ihåg det hur man bygger upp liksom att man har, pratar om hur det svenska har liksom växt fram under generationer och sen så har man liksom idealbilder. Dels har man ju någon framförallt pratar man om folkhemmet som är en historia i, i sig. Men sen så pratar man ju även om liksom, man har någon nationalromantisk bild av Sverige hur det var i Sverige och de här traditionerna och sånt där. Och sen så pratar man om att alltså, det enda som kan sammanlänka ett folk och få ett samhälle att gå framåt Det är just den här homogeniteten Och de nämner ju det själva som anledning till att Sverige är så framgångsrik Den här homogena nationen Så det här är ju liksom någonting man strävar mot Mm. Alltså till skillnad då från övriga partier som har lite olika idéer om vad, liksom, vad man strävar mot eller snarare de två största partierna har ju kanske inte någon alls idag. De har ju inte riktigt, de, de håller det flytande. Nu ska vi framåt koll på ekonomin, budgeten. Ja precis det, det. det blir nästan en mer slags pragmatisk eh, idé. Men just den här utopiska tanken om någonting som har varit och det måste ju läggas till med det du pratar om att det blir de degenererat vi är på väg mot våran undergång om vi inte stoppar den här massinvandringen som kommer liksom förstöra vår nation. Mm, men det kan ju för sig lika gärna knytas till rasism ja, du... att man tror att äh, om vi ju fler liksom, invandrare vi får hit desto sämre kommer det gå för landet. Men man pratar, man pratar ju om... Liksom men, men vi ska ju komma, alltså det är ju självklart så att det är många olika ideologiska strömningar som delar. Mm, just det, ja, ja absolut. Och eh, som sagt, det blir ju mer komplicerat när man liksom märker att den här degenereringen inte bara omfattar invandrare utan den omfattar allt som är normavvikande. Och man har ju sin praktiska politik också exempel på hur man ska liksom rena befolkningen. Man vill ju till exempel inte att homosexuella ska få adoptera. Man vill heller inte att transsexuella, eller man vill att transsexuella ska fortsätta tvångssteriliseras. Man var ju det enda partiet som röstade emot det när det avskaffades 2013. En viktig skillnad däremot mellan Sverigedemokraternas ideologi och fascismen är ju att man inte anammar det som kallas för korporativism som politiskt system. Däremot... Okay, ja, jag kommer in på det. Alltså det grundläggande tankegodset är ju egentligen ganska lik, och det är likt och det är, alltså att man ska... det är en idé om att individens tillhörighet i olika definierade samhällsgrupper. Man har ju inte det som politiskt system, men man talar ju väldigt gärna om olika samhällsgrupper utifrån termer av etnicitet, nationalism och kultur framförallt. Och det var den typen av kategorisering av människor som fick den traditionella fascismen att avvisa den egalitära demokratin, alltså den allomfattande demokratin. Eftersom att man ansåg att samhällsgrupperna skulle ha gynnats mer av en styrande samhällselit, eller hur? Sverigedemokraterna har löst det här på ett helt annat sätt. Nämligen då att man ja, inte har några invandrare här, så man får en mer enhetlig samhällsgrupp bara i Sverige. Mm. Fast korporatismen handlar inte det mycket om just hur man organiserar arbete och jo. arbetsgivare. Jo, det var ju det. Så, alltså, den, det politiska systemet har man ju inte anammat. Men Sverigedemokraterna har dock en väldigt intressant punkt där som jag tycker att, och den återkommer i alla principprogram, och det är att Eh, Sverigedemokraterna är då någon slags tvärpragmatisk säger man. men man ska tillvara ta nationens samlade intressen. Det återgår i det här pri principprogrammet och det, i det förra. I det förra var man väldigt mycket tydligare och menade att eh, det var särintressen till exempel fackföreningarna. Och det, det vill jag hävda det är svårt att inte jag tycker det är svårt att inte tolka på något annat sätt, det är att det är de som i sin slutändan ska styra landets riktning vad gällande arbetsmarknaden alltså hur den ska styras och så vidare och man, man specificerar ju inte någonstans i sitt principprogram liksom hur ja men hur liksom Faktföreningsrörelse ska få vara Samtidigt som man sitter och motionerar dem Och inskränkar i deras makt Till exempel ja. Så Ett sammantagen bild visar ju Mer åt att de faktiskt går åt det här Att det är vi som i slutändan ska berätta för er Hur ni ska göra Det är inte arbetare och arbetsgivare Som ska komma överens Utan det är Sverigedemokraterna som då ska lyssna på oss, men sen bestämma åt oss. Ja, precis. Och det är ju faktiskt, det är precis det som är fascism. Ja, ja alltså det är ganska intressant. Det är ju det här, själv hävdar ju att de inte står på den klassiska höger vänsterskalan. Det här är också ett klassiskt fascistoid drag Att man målar upp politiska motståndare som att Ja men här har vi socialismen, här har vi liberalismen Vi tror inte på någon av dem Men man är ganska mån att plocka in olika delar av dem Men göra dem tydliga motståndare mm. Men samtidigt så är det liksom så Alltså man plockar, man plockar Men samtidigt så, som till exempel du säger då har inte du några bra Du har väl en ganska bra hur man Såg på till exempel så här strejkrätt och sånt där Ja, alltså 2007 gick man ju ut i en artikel och sa att man ville avskaffa medbestämmande lagen, man ville göra inskränkningar i LAS. Man ville eh, ta bort strejkrätten, alltså eh, rätten till stridsåtgärder för facket. Eh, man ville ta bort alla pengar för arbetsmiljö och så ville man göra det billigare för arbetsgivaren att säga upp personer. Och det var ju då riktat väldigt hårt mot ja, arbetstagare ja... Man skulle liksom helt enkelt minska all makt. Någonting man också poängterar där i att man ska minska fackets makt i samhället. Mm. Jag vill även lägga till någonting här när vi pratar om då politiska motståndare. För som sagt både höger och vänster är ju politiska motståndare. En annat, ett annat fascistiskt drag som man återfinner hos alla de här Fem då, rörelserna som jag pratade om i början de klassiska fascistiska rörelserna det är just det här med att måla upp en tydlig fiende och sen så ge dem vissa egenskaper det mest klassiska, mest kända exemplet och nu blir det en guilt by association men det är när nazisterna i Tyskland målade upp judarna som det största hotet, gav dem olika karaktärsdrag och förklarade vad som skulle hända om de fick inflytande mm Okej, vi sätter in det i svärdemokratisk kontext. Vilka är de politiska motståndare och de som är liksom en fara för samhället? Det är Muslimerna. Det är muslimerna. Och det är exakt samma retorik alltså, om man tittar eh, dels så pratar ju då Mattias Karlsson om den här stora striden, det gör även Kent Ekerud mellan då, de här två Alltså civilisationerna Alltså den muslimska Alltså islam och sen så pratar man liksom Om västvärlden mm. och sen så pratar man Även om, det är framförallt liksom på gräsrotsnivå. att man pratar om Att liksom muslimerna kommer ta över genom Att föda barn och så vidare Och sen då att man ger vissa karaktärsdrag Till muslimer i sig att de är kvinnofientliga och så vidare och så vidare. Alla de här dragen. Och det är också en sån där klassisk fascistisk drag hos de här rörelserna också. Det är just den här. och eh, alltså, att man målar upp då en fiende på det viset. eller? Ja, precis. Du, målar, du har en tydlig fiende mot samhället. Alltså du målar upp de här och sen att du ger dem vissa egenskaper som blir tydliga. Mm. Och vad som är hotet då, mot samhället. Så dels har du ju, som du nämnde, alltså de inre fienderna. I, i det här fallet, degenereringen mm. mot befolkningen. Och sen så har du då de yttre fienderna, alltså hotet utifrån som måste, alltså som ska nationen ska skydda sig mot och folket måste skydda sig mot för annars kommer det degenereras. Ja, just det. Är du med? Men just den här, och det är också intressant just den här alltså mytbildningen och det är ju framförallt till exempel att man på avpixlat eller tidigare SD-kuriren som målar upp det här med hur invandrare beter sig vad de gör, hur de begår brott och så vidare och så vidare. Men det där är intressant för då, då man pratar ju om att man har lagt ut vissa av de här sakerna på entreprenad det har man ju gjort i det här fallet vad det gäller mytbildningen, nu sprider man ju inte flygblad längre utan nu har man ju sin direktkanal rakt in på avpixlat där man jobbar med den här typen av politisk propaganda mm. Jag tänkte på det här som du sa förut med föraktet mot socialismen och liberalismen finns ju i principprogrammet också Jag tänkte på det, för man motiverar ju det här med en viss skrivning i principprogrammen, och det var det som du var inne på Henrik, om det här med människans nedärva ess essens som för övrigt är en helt ovetenskaplig idé jag läste en artikel där tre stycken forskare, eller professorer hade uttalat sig, professorer inom genetik, kulturantropologi socialantropologi och internationell migration alla var helt eniga om att idén om att det finns någon slags mänsklig essens i den meningen som de skriver i sitt principprogram det är rent trams Så, ja, men det är ändå grund till stor del grunden i hela deras ideologi det kan man slå fast det skriver de själva, därför de skriver att varje ideologi måste grunda sig i hur man ser på människan. Och de ser ju människan då som någon slags, ja de ser inte människan som en tabula rasa. Ett blankt blad. Ett blankt blad vid födseln utan att man föds med de här nedärvda essenserna. Så det är grunden i hela deras eh, ideologi. Och det är ju just detta, alltså tron på att människan inte har en förmåga att harmoniskt mötas över de definierade samhällsgrupperna. Det är ju det som är den mänskliga essensen. Och det är just detta som gör att man inte tror på ja, den individens frigörelse egentligen, utan det blir ju någon slags nationell överordnat nationalistiskt överordnat mål istället. Ska vi vända på det? Och så ska vi fråga oss argumenten emot att kalla det för klassisk fascism. Kan vi göra det? Ja. Alltså, den första som jag tänker på det är ju då att fascism är, per definition är antidemokratisk. Mm. Man eftersträvar ju ett samhälle som inte då Alltså inte genom Man vill ju inte ha demokrati Det är ju det första Ja, och det, man, kan ju, man kan ju säga mycket om Sverigedemokraterna Men kan man kalla dem för antidemokratiska? Nej, tveksamt Mm. Eller tveksamt. Det är väl ganska tydligt att man är ett demokratiskt parti och försöker vara ett demokratiskt parti. Man verkar inom den demokratiska parlamentarismen. Ja, ja. ett annat. Ja, Henrik. Jag, jag, det så här: Vi kan sammanfatta det så här: Det är ett demokratiskt parti. De försöker dock göra ganska ordentliga inskränkningar i demokratin. Mm. Som skulle få oss att falla helt klart i demokratiranking. Sen om vi skulle bli Nordkorea, det är en annan fråga. Mm, ja, just det. Ett annat exempel där är ju att man vill se överledningen då över public service, för man tycker att de skriver illa om Sverigedemokraterna. Alltså, det, här, det finns ju många exempel. Det här beror ju helt och hållet också på om man väljer för demokratidefinition. Om vi skulle gå efter den svenska demokratidefinitionen så skulle vi i allra högsta grad anse att till exempel då en oberoende public service är av yttersta vikt mm. som inte ska vara politiskt tyd för att det är en förutsättning för att människor ska kunna göra aktiva demokratiska Ja. Nu ska jag kasta över på en annan punkt här och det är att man en stark ledare liksom, och de brukar vara lite mer teknokratiska alltså bäst lämpad ska styra mm. vi ser det hos svenska nynazister och så vidare Just och framförallt uppslutningen kring en stark ledare alltså någon klassisk idé om att du ska ha en stark ledare som leder folket ja. Det här är ju kanske inte heller någonting som man kan kasta på Sverigedemokraterna att man är ute efter Nej, Och det, det skulle blir... man faktiskt kunna, kunna anklaga andra partier för att vara ute efter På samma sätt då i så fall som Sverigedemokraterna Ja, alltså För allt amerikanska presidenter Vi vet ju att Jimmy Åkesson är han var en väldigt viktig faktor bland väljarna åtminstone när man valde parti vi vet att han är en väldigt liksom, viktig förgrundsgestalt för Sverigedemokraterna och väldigt populär förmodligen, men det är ju att dra det för långt även där att tala om Jimmy Åkesson som någon slags Benito Mussolini-figur Exakt. ett annat drag som ofta brukar förekomma mellan fascistiska, och kommunistiska och nazistiska styrelseskick eller rörelser det är att de är totalitära mm. det vill säga att de vill de vill kontrollera Alltså den totala Verklighetsbilden hos människor De vill styra i minsta detalj Vad människor gör I nazi-Tyskland Nazi handlar det till exempel Om fortplantningen Där du liksom ger mödrar eh, medaljer och så vidare Och sen så liksom tar du bort Vissa element i befolkningen Man vill styra hela fortplantningspolitiken ja, just det. I kommunistiska Sovjet Så handlar det om att partiet är överordnat Allt och allting ska handla om partiet Mm och i den här bemärkelsen blir ju inte heller eh, den delen av Sverigedemokraterna. Ja, men alltså jag får, jag får nästan intrycket av om man, ska prata, om man ska prata fascism. Det är ju, de, det är ju inget revolutionärt parti vi pratar om, men de vill ju via demokratin och genom reformer eh, skapa ett samhälle som är ganska likt en fascistisk vision. Eller hur? Alltså dels det här ultranationalistiska med den här enhetliga... Ja, egentligen allt det som vi har tagit upp ja. nu. Den, alltså den nationella identiteten som överordnad individens frigörelse och allting sånt också. Mm. Så det... det Ja, och då, blir det ju, och, då, och då blir det ju svårt att tala om ett fascistiskt parti i traditionell mening men kanske ett nyfascistiskt och beroende på hur man eh, definierar den saken. Det är inte vår uppgift att definiera vad nyfascism är men kan, när man diskuterar det så kan det vara intressant som vi har gjort nu att bena ut eh, vilka likheter och olikheter. Eh, problemet i alla fall med begreppet nyfascism är ju att det är så historiskt belastat så det kan bli svårt att få eh, fäste för ett sånt begrepp utan att det bara uppfattas som ett allmänt allmänt skällsord och i så fall får ju benämningen inget intellektuellt värde överhuvudtaget och det behövs ju verkligen, det behövs i och med att det är så många rörelser som växer fram i Europa som har den här grundideologin till stor del som Sverigedemokraterna har också. Vilka också är väldigt problematiska, framförallt i Sverigedemokraternas fall och bara då, som de själva vill göra, kalla ett socialkonservativt parti ja, men det är ju eller bara ett nationalistiskt parti. Ja, Socialkonservativ, bara... då hade man ju aldrig röstat emot den här budgeten till exempel. På sätt? Ja, i och med alltså, just ordet socialt tänker jag på de starka Jaha, okay. pensionärers eh, rätt och så vidare. Eller deras ekonomiska rätt i alla fall. Det angående att det här partiet, eller att den här beteckningen fascism är så problematisk. Det finns ju en viss rädsla bland människor för att använda det begreppet för det blir så himla hårt, eller hur? Och därför så försöker man hitta andra sätt att beteckna det här partiet. Och då kan man inte använda sig av något samlingsbegrepp. Och det är ju det som är problemet. Det är därför jag tycker att man måste hitta det. För jag läste Anna-Lena Lodenius som är en utmärkt person på alla sätt. Hon vill inte kalla Sverigedemokraterna för ett fascistiskt parti. Men jag tycker hon skjuter sig själv lite i foten när hon ger en alternativ beteckning. För då säger hon att de här, den här typen av partier är radikala högerpopulister och som består av nationalistiska, i regel konservativa, anti-invandringspartier som är starkt kritiska till etablissemanget och som agerar inom ramen för demokratin och parlamentarismen. Det är ett ganska otympligt begrepp att använda sig av, eller hur? Mm -hmm. Och samtidigt så blir det väldigt problematiskt, och, och det ska jag också, det är ju en del debattörer som påpekar att, att använda termen fascism renodlat. Därför kommer ju nyfascismen in, men att använda termen fascism, då alltså, missar man ju alla de här partierna som de facto går in på benämningen fascism. Ja, och, och precis. Och som, äh... De är totalitära och icke-demokratiska och så vidare och så vidare. Precis, så det finns ju argument för och emot här. Men samtidigt så finns det kanske en anledning eller ett skäl till att fixa en definition för det vi pratar om. Men vi kan väl ena sig i alla fall att det här med att det skulle vara ett socialkonservativt parti rent trams. Jag vill prata om Johan, ska vi säga så att jag uttalar det rätt, Johan för före detta samordnare i Estehabo, eller var han? nu är idag oklart. Mm -hmm. Har ni läst om honom? Nej. Nej. Ja, har vi skrivit om det på sajten? Jag skriver om det på sajten. Läser ni inte sajten? <här> ja, <här> ja men du måste ha en kontext. <här> kontext? Ja, jag kan berätta den kontexten. Eh, Johan då, som tidigare benämndes som eh, samordnare i SD något som han sedermera blev av med efter att vi hade avslöjat att han hade lite bilder med vit maktbudskap då på, jag tror det var på sin Facebook. Jag ska kolla så att jag inte sitter och ljuger om någonting nu. Han, jo, det han... den här killen med någon nazist caps på sig? Han hade en t-shirt på sig bland annat med här dörrvägen nazistiskt band och så höll han på att hålla ut bilder där stod jävla homomatta. Vadå? Så här ser ju alla ut ut på råslet. Då, alltså, då är det två killar som flyger på en och som... Alltså, Gjorde han sig såklart lustig över då människor med invandrarbakgrund. Ja, just det. Det också i andra forum att han hade gillat diverse... Så Golden Dawn och sånt. Jag tror bara på hette Babadoo eller något sånt där. Ja, någonting sånt. Babadoo? inte det någon sån här dating-site? Jo, en dating-site var det. Han menade då att han inte hade varit ute på väldigt länge och lämnade den här tankegångarna bakom sig men när vi tog skärmdumpen så såg vi att han var aktiv på badodo, han var online det menar han då på att det var via någon app, så han var egentligen inte online okay. han försvann under en period från SD Habo och ja, man vill inte veta av honom eller i alla fall inte officiella sammanhang, sen plötsligt dök han upp igen och och stod som fanbärare åt Sverigedemokraterna på deras officiella arrangemang. Och han erkände också att han hjälpte till och jobbade hemifrån åt Sverigedemokraterna. Det tyckte det var väldigt märkligt att man då tog tillbaka en sån här kille så fort. Så vi uppmärksammade lite mer grejer då som han hade skrivit under sin bland annat att när alla bilder så att feminister har bara fått för lite kuk. Han ville också då Jo, han ville tvångsinternera och placera alla femini äh, i feministiskt initiativ i arbetsläger. Oj. Ja, han, han äh, ja, och han ville kalla transor då som man kallar det för det och inte då en man eller kvinna eller vad den personen äh, definierar sig som. Och la ut en bild där står politikernas massinvandring är folkmord där det står då två blonda Tjejer i Sverige Sverigekläder kontra då vad som ja, vad man kan tro är då somaliska kvinnor som står bredvid. Som att då somalier begår folkmord på svenskar. Han är nu tillbaka, Esterhavbo, som ersättare. Hur långt du tog det innan han kom tillbaka? Två, tre månader ska jag kunna tro. <laughs> Nej men alltså direkt efter valet man in. De, det, har inte gjort av med den här personen. Det är intressant med den här alltså, nolltoleransen. Den verkar ju alltså, det verkar ju som att man har släppt lite grann på den. Man kanske märkte att det var för, för många som försvann ur partiet. Det, eh. Den är ju minst sagt flytande måste <laughs> ja. det, är inte, det är inte helt sådär äh, logiskt allting. Jag kommer ihåg, jag ringde ju Estehabos ordförande Morgan och äh, han sa ju åt mig direkt då att ni är så himla fega och inte vågar ta debatten. Och då, jag kan ta debatten när som helst, då. Och då sa han bara tillbaka, du är ynglig som inte vågar ta debatten. Så det var liksom som, det var som Soran Ishmael sa när vi var liksom, så här, man, man kan stå framför liksom en, ja, ett mixtativ och säga att det här är ett mixtativ Och så säger den andra, nej det är det inte alls det. <laughs> vinner, på jag vinner på överraskning Vinner på överraskning, det är ja. svårt att veta vad man ska ha för ja. motargumenter men, men jag tycker det är väldigt, väldigt intressant i alla fall Att man så snabbt kan hamna in i liksom, gänget igen det, det går så väldigt, väldigt fort <laughs> Ja, men de är ju väldigt förlåtande mot sina egna Det tycker jag är väldigt gulligt av dem eh, Sen det här som vi har pratat om med att när man pratar brottslingar och så vidare Kriminalvården är ju ingenting som man är Särskilt intresserad av Utan då är det ju snarare in med, in med dem Och kasta bort nyckeln Jag kan ju jag kan berätta lite om eh, Johans dating site Om han har listat som är intresse <laughs> Ja jättegärna Det är kärlek <laughs> Det är jobbig. <laughs> det är gyllen i <laughs> Odin Jobbig igen. <laughs> Sverigedemokraterna, <laughs> Valhalla. Eh, patriotism. Skinheads. Svenskarnas parti. Historia. Xbox 360. Ja, där, <laughs> jag, där blir jag väldigt, väldigt intresserad. Och Screwdriver, ja, Det är också lite AIK och hockey och fotboll och sånt där. Men vilken singel skulle inte bli väldigt, väldigt glad och intresserad? Och man ser en sån här intresselista. Ja, precis. Det var ju väldigt hoppigt där. Han var tvungen att betona också att han gillar Jobbik två gånger. Det får inte glömmas bort liksom. Om det, eh, om det är någonting som jag verkligen vill understryka här när jag ska ut data, då är det att jag tycker om Jobbik, det fascistiska ungerska partiet. Då... Gör vi gör så att vi tackar för veckans avsnitt av Inte rasist, men podcast. Det blev det fjol... fem... femtonde avsnittet i ordningen. Femtonde avsnittet i ordningen. Ja. Eh, och vi tackar Henrik Johansson så mycket för att han ville vara med. Är det Henrik? Tack Henrik. <laughs> ja, eller tack Henrik. Eh, tack Henrik. Och jag som pratar nu heter Kristoffer Gjomesson. Tack, <laughs> tack för att ni har lyssnat. Magnus sitter jag. Tack för att ni har lyssnat.